Və sonra İmam Buxarı Rəhəməhullah deməli 8-ci baba başlayır və bu babda mən qaada xeytu yəntəhibil məclis və mən ra furcətən fil xəqəti fəcələsəfiyə yəni ilm məclisindən belə bir Bab gətirir ki, və deyir, kim deyir, elm məclisində, e, harada məclis qutarıbsa orada oturur və kim isə e, boş yer görürsə, gəlib həmən boş yerdə oturur, yəni bölməsini gətirib. Və bu bölmədə də İmam Buxarə Rəhməhullah, deməli, Əbu Vəqd Əleytin hədsini gətirir ki, Ənna Rasulullah s.a.v. beynəmə huvə cəlisun fil məsqidi və nəsuməhu idəqbalə thələtədü nəfərin. Bu hədis məşhur hədistir ki, yəni, Əbu, Leith, Əbu Vakid Əleyfi buyurur ki, bir gün biz Peyğambə Salsanə məclis məclisdə oturmuşduq və məclisdə deyir, üç nəfər insan gəldi, üç nəfər, yəni kişi xeyləğa gəldi ə, və Peyğambə Salsanə sahabilərlə elm məclisində idi və buyurur ki, fəəqbalə etnəni ilə Rasulullah səsələm və zəhəbə vahidun və iki nəfər Peyğambərin məclisinə tərəf gəldi və bir nəfər isə çönüb getdi. Çönüb getdi, fəva qafa alə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm fil Və o, bir nəfər ki, çölüb getdi, iki nəfər ki, qaldı və onlardır Peyğambər Sosələmin yanında, yani baş tərəfində, yani yanında dayandılar, yəni məclisin yanında dayandılar və onlardan biri boş yer, məclisdə boş yer gördü və həlqa şəkilində elmi idi, məclis idi və boş yer gördü, getdi həmən həlqada, həmən boş yerdə oturdu. Həmən boş yerdə oturdu və digəri isə Digəri isə e, onların, yəni səhfin, yəni halqanın arxasında bir oturdu. Və üçüncü isə çönüb, yəni getdi. O üç nəfər mislə daxil olur və iki nəfər gəlir e, Peyğəmbər Sosialan Məcləsinin yanında diyanır və üçüncü isə çönüb gedir. O iki nəfər ki, diyanmış onlardan biri boş yer görür, gedir, oturur, e, ikinci isə boş yer olmadığından e, səhfin arxasında da oturur. Va sonra e, felem faraga Rasulullah sallallahu qal, ələ sellem qald: "Ala nəfəri an nafari salat?" Sonra peyğəmbər sallallahu öz dərsini, məclisini bitirəndən sonra bildirir ki, məgər mən isə 3 nəfərin aqibəti baxını xəbər verməyimmi? Və burada peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem yəni hikmətindən idi ki, yəni peyğəmbər sallallahu dərs keçdiyi əsnada dərsi kəsmir. Çünki e, elm məclisini kəsmir, sadəcə həmən e, gördüyü şeylər nəzarət edir, sadəcə elm məclisi bitəndən sonra isə öz etirazların və yaxud da özünün e, əlavələrin faydalarını edir və bu da e, dərsə aidiyyəti olmur. Çünki e, məclis bitəndən sonra e, Peyğambəsəm gördüyü əməlləri insanlara çatdırmaq istəyir və Peyğambəsəm bildirir ki, Əmmə əhəduhum fəəvə ilə Allahi təalə fəəbəhullahi iləyək. Və Peyvanusən bildirir ki, e, ancaq onlardan biri, yəni o iki nəfərdən biri deyir, gəldi, deyir, Allaha sığındı və Allah doğrunu eynədi, özünə sığındırdı. Yəni o insan əyəxsusə e, diyanmışdır və boş yer görən kim gedir, həmən boş yerdə oturur, boş yerdə oturur. Və sonra isə ikinci ibarəsində buyurur ki, Və əmməl əxər fəstəhiyə, fəstəhiyə Allah minu. Deyir, amma ikinci dir həyə etdir, Allah dolundan dir həyə etdi. Bu ləfzə Ənəs radiyyələrinin İmam Muslumda rivayəti var ki, o niyə görə dir həyə elədi? Çünki o dir istəyirdi çönüb geçsin, yəni biraz az çönmüşdü, istəyirdi geçsin, ancaq məclisdən həyə elədi, çöndü qayıtdı. Yəni, həyası ondan ibarətdir ki, o insan o bir nəfər kimi çönüb getmək istəyirdi. Ancaq o bir az gedəndən sonra həyə etdi yəni, və geri qayıtdı və oturdu. Və Peyğambüsən bildirir ki, o həyə etdiyi kimi Allah doğunan yəni, həyə elədi. Və 3-cü barətə bariyyatı, barəsində də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Və amməl-əxəru fə'arada fə'arada amma 3-cü üz döndərdi. Və Allah da dərir ondan dedi üz döndərdi. bir rivayətə gəlir ki, "Fəstəxən Allah min Allah təala olan, yəni yığına ehtiyacı, yəni ona, eee, yəni, üz döndərdi." Və bu rivayətdə açıq-aşkar elin məclisinin, yəni fəziləti barəsində, yəni, biz görürük və hədisə qeyd olunduğu kimi, yəni elin məclisində insan e, ən azı Ənazı boş yer tapırsa, ilk öncədə boş yerdə yan oturmalıdır və insanlara əziyyət verməmək baxımından. Əgər kimsə görürsən meçidə və ya da ki, el-i və insanların səhvin tapdalıya tapdalı əziyyət verə-verə gəlirsə, o insan artıq Yəni sünnəyə mukhalif olur, sünnəyə muafiq olmur. Və ikinci insan həyəttdiyi rivayətdə isə ə, bəzi rivayətlərə gəldiyi kimi o insanın həyası məs insanlara əziyyət verməməsi baxımından idi. Ancaq ə, bu rivayət, yəni ikinci rivayətdən bir az zəif rivayətdir. Çünki hədisdə qeyd olundu ki, birbaşa göstərir ki, birinci boş şeir tapdı və gəldi boş şeiri doldurdu. Yəni əgər qeyd olundu ki, ikinci boş şeir yəni olmur. Və eyni zamanda Əgər boş yer varsa, sünnə uyğun odur ki, məclisdə birinci boş yer, yəni dolmaq, çünki o e, bərəkətin daha da şamil edir, daha da yəni, məclisi bərəkətləndirir. Və eyni zamanda şeytana da orada məxrəc, yəni fürsət vermir oturmağa insanlara vəsvəs eləməyə. Ancaq o üçüncü yüz döndərən insan isə o da həqiqtəndə, yəni sünnəyə, yəni müxalif əməldir. Çünki e, elm məclislərində həqiqtəndə e, fayda var, çünki onlar birbaşa zikir məclisidir və bu hədisin e, daha geniş e, variantı, yəni zikir bölməsən daha geniş gələcək, hansı ki orada Peyğəmbə sosial rivayətləri də var ki, elm məclisində mələklər nazlı olur, mələklər onları xaişə bürüyür və onlara rəhmət nazlı olur və onlar o vaxtı e, Allah subantə alanın rəhməti altında, yəni olurlar. Və bu hədis birbaşa olaraq e, elm məclislərinin e, halqalı şəkildə olmağının fəzilətini göstərir və eyni zamanda insan e, elm məclisində <gülüyor> <gülüyor> e, insanlara əziyyət verməməlidir. Əgər kimsə gec gəlibsə, istər məclisdə, istər dərsə, o insan boş yer yoxdursa, yəni insanlara əziyyət verə bilməz. O insan yalnız və yalnız səfin yəni məclisin arxı tərəfində yan oturur. Və hem eyni zaman hədisi ona darilət eləyək ki, yəni kim birinci gəldisə, qabaq yerləri o insanlar daha da haqlıdırlar. Ancaq insanlar e, məclisdə gec gəlib, Və səhvləri insanlığın üstünlə keçə-keçə gəlib məqcədə birinci səhvdə deyən yəni onlara haqqın tapdılamaq bu isə sünnəyə, yəni müxalifdir. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.